your I Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma régi kincseinkhez nyúlunk vissza, két részletet hallhatnak 2003-ban elhangzott műsorunkból, melynek címe a Napkelet rejtett kincsestára volt. Az összeállítás Cilányi Márta készítette. Először egy nagyon modernnek tűnő eljárásról hallunk majd, amit meglepő módon sok ezer évvel ezelőtt a védikus időkben az ősi Indiában is ismertek. Ez nem más, mint a klónozás és a genetikai manipuláció egy fejlett formája, amivel új típusú élőlényeket lehet létrehozni. A mai tudomány még csak kísérletezik ezzel, de úgy tűnik, régen alkalmazták is olyan esetekben, amikor nem volt megfelelő utódja egy királynak. Külön érdekesség, hogy ez a beavatkozás akkoriban sem adott vitathatatlanul jó eredményt, így a gémmanipulációval kapcsolatos újkori aggájaink csak nőni fognak-e történetek hallattám. A műsor második felében négy indiai és pakisztáni versét hallhatjuk majd Szilágyi Márta fordításában. A felidézett részekben maga Szilágyi Márta beszél, közreműködik Albertó Tamás. Szilágyi Mártáról méltatlanul keveset tud a világ, pedig rendkívüli személyiség, a védikus filozófia kiváló szakértője, aki számtalan fordítást és eredeti művet készített az angolon és németen kívül fordít szanszkrit, hindi és bengáli eredetiből, így számos máshol meg nem található írás, talán éppen magyarul olvasható először az ő jó voltából. A műsorban elhangzó versek és más részletek is az ő fordításai. Szilágyi Márta kezdetektől segíti műsorainkat írásaival, de sosem törekedett arra, hogy önmagától a nyilvánosság elé lépjen. Mint a jóga régi és avatott gyakorlója, Munkáját olyan szolgálatnak tekinti, amiben nincs helye a személyes dicsőségnek, és ma jóval túl a hatvonon is változatlan lendülettel folytatja. Ha nyomtatásban nem is, de az interneten azért elérhetjük a munkái, méghozzá a Baktipédia Nemzetközi Könyvtár magyar szekciójában. A könyvtár címe bhaktipédia.org, a bakti szót az BH-val írjuk, és ott a magyar könyvtárban Rohini név alatt találhatók az eredeti írásai, így azok az összeállítások is, amiket műsoraink számára készített. Rasya puteshayanam, balam pundam, manasamaram. Vadasya patre shayanam murare, vastram kashayam, paridan 尝尝 Féléről beszámolnak, többek közt a klónozásról is, nincs új nap alatt. A legnevezetesebb ilyen eseményt a bága Bhagavatam negyedik könyv 14. fejezete mondja el. A klónozás helyszíne az anga birodalom, amelyet a Mahabhárata a nagyobb, de nem független országok között említ.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 Szerencsére alázatos és szerény volt, és azonnal magára vállalta vén a Véna király összes bűnének visszahatásait. A klónozók ismét munkához láttak, és most a holttest két karját használták fel. Másos sorra két tökéletes lényt hoztak létre, britóban maga az úrvisnó jelent meg, mint részleges kiterjedés, a leányban pedig laksmia szerencsei öltött testet. Fiúk vigitásva és az ő leszármazottai is mind kiváló uralkodók lettek. Ezek az események persze sokkal korábban játszódtak le, mint az az időszak, amelyről a maháb hárata beszámol. Meghasonló történet is, ugyancsak ebben a Puránában. Ez Nimi királyról szól, és most megkérem Tamást, hogy olvassa fel. A Purána elmondja, hogy egyszer Nimi király el akart végezni egy nagy áldozatot, és megkérte vasszistát a nagy bölcset, hogy vállalja a szerepét. Vasszista azonban azt mondta, hogy előbb Indra áldozatát kell befejeznie, és megkérte a királyt, hogy várjen egy ideig. Nimi azonban így gondolkodott. Az világban.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 Akár ebben a testben, akár ezen kívül, nekem mindegy. Te azonban csak azért hizeleksz Indrának, hogy ajándékokat kapj tőle. Ez nem igaz, mondta a vasista dühösen. Ha igaz, akkor pusztuljanál a te tested is felelte Némi nyugodtan. Ez így is történt. Mindketten kiléptek a testükből, bár vasista nem sokára ismét visszatért ebbe a világba.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 Még egy nagyon különleges klónozásról olvashatunk, ez alkalommal a Brihatarma Purana-ban. Jajmini nevű bölcs mondja el ezt a történetet. Egyszer nagyon régen a hegyleánya kérést intézett sivához, mert nagyon szerette volna, ha gyermeke születik. Így szólt, még egy emberért sem végeznek szertartásokat, ha nincsenek utódai, helyén való, ha neked is vannak utódaid, akik követnek téged.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 Ha meg akarod csókolni egy kis gyermek arcát, heldok én neked egyet, csókold össze vissza. Ekkor síva megrátotta az Istennő ruháját, és az anyag egy kis darabjából gyermeket formált. Egy leánya, vedd a fiadat, csókold meg, ahogy neked tetszik. Párva tíszólt, aj lehetne ez az én, fiam! Hát ez az én piros ruhám, ne bosszant engem, uram, én nem vagyok olyan ostoba, mint az állatok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 az istennő fölkaptá a gyermeket, és olyan nagy szeretettel ölelte magához, hogy tejcsordult ki a melléből. Amikor a kisfiú szopni kezdett, lótuszvirág arca mosolyra derült, föltekintett az anyjára, aki egészen elhalmazta őt a csókjaival. A továbbiakban még elmondja a Purána, hogy a gyermek nagyon kedvezőtlen bolygóállásnál született, ezért hamar meg is halt, a feje lehúlt a földre és elborult. Síva azonban elküldte a bikáját, hogy hozzon egy új fejet, és mivel a bika először egy elefánttal találkozott, attól fogva elefánt fejjel ért a gyermek, így született kanése anya és apa nélkül néhány sejtből, amelyek összetétele ugyanaz volt, mint az emberi test születenjé.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 mantra ez, meg megmenthet téged tucatnyi bajtól. fú, tört agyaru, feketébe és pirosba játszó szempár, szép elefánt arc, lógóhasú, irdatlanul nagy, és akadályok pusztítója, füstszínű, széles homloka, sarlos holdalékes, hősi vezér,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 földi gazdagságot. Sok fia lesz, aki meddősége elkeserített. Felszabadul, kinek Bramman a szíve összes vágya. Minden eredményt megkap az, ki e zengi. Fél, vagy egész évkel csak, akkor biztos eléri. Sőt, aki megtanítja, nem több, nyolc brámanának. Megkap ganisak egyéből, mindenfajta tudást. sarana mane mahagana vakyo manasa mahadeva mudam sirasana mane mahagana vadyo manasa sansara re mahadeva mudam sirasana muni baravanavanyam manasa sansara Most egy egészen másfajta Ganesa ima következik, amelyet a Ganyi hatharvas 6 3 hírsa Upanishad őrzött meg. Ima Ganisha Hódolat neked, Ganisa?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 Valóban. Minden Brahman. Dum manasa.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 Shivam dar dar nikilelo agam. Shivam dar dar nikilelo agam. Shivam param param pradam, param param param pradam, param param. Gagan patim manzadaran. namami bhagavan Bruma înă să voă juura și som ni Az első dicsérő himnuszban előfordult, hogy Ganesát Lógóhasúnak nevezik. Van egy ganésa Purána, egy szentírás, amelyik nagyon részletesen elmagyarázza, hogy miért kapta ezt a furcsa elnevezést. Miért nevezik Ganesát Lambódarának, azaz Lógóhasúnak? Ott, ahol csak hófehérlék és a glecserek iege, északon kuvéra és szolgálinak serege.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 Jól lakik az asztalomnál sok-sok ilyen kisgyerek. Ganésa egy szót szólt, csak enni nyugodtan leült. Látta a sok finom ételt, és az arca felderült. Enni kezdett, mint aki már koplal három éve, egymás után teszik le a tálakat elébe. Már a szakács belefárad, és a keze reszket. A szolgák sem maradhatnak egy percig, se vesztek. Elfogyott már minden étel, és a kamra véges, újját szopja a kisgyerek. Azt mondja, hogy íhes. Megette a kerek asztalt, megette a széket. Nálunk otthon a kanári kap ilyen ebédet. Megette az aranypadlót, megette a falakat. Nálunk otthon száz ennyivel etetik a halakat.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 hogy kevéssel is gyorsan kielégül. Bízik benne, úgy lesz, ahogy Siva megígéri. Siet, de a gyermek hasa már a földet éri. Mérühegye domnak tűnik a pocakja mellett, de még mindig éhezik, és gyümölcsöt szemelget. Kurra gyermek, étvágyára nézve bizony, felnőtt. Megeszi a gyümölcsfát is, meg az egész erdőt.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 sadhakam kaladhara vatham sadham vilasiloka mudakaratam oda kam sadhami mukti sadhakam kaladhara vatham sadham vilasiloka raksakam anayakai kalayakam vinashite bhadityakam natasha shuna shakam namam शिते भदैत्यकं न ताशो बाशो नाशकं न ना मामि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 Hívd ganésát, a gátak és akadályok rombolóját. Addig is, légy mindig résen. Egy másik porának elmondja azt a történetet, mi az oka annak, hogy Ganesa, ö, aki hát egy ilyen nagy elefánt arcú úr, miért pont egy egéren lovagol? Miért lovagol Ganesa egéren? Indra egy fürge zenésze, rizdobokmesteri egyszer az égi nagypalutából meggondolatlanul kirohant. Néz. -e se tudta merre, így neki ment az arra jövőnek. Sajnos ez éppen Váma déva volt, a legendás jogi. Hát nem látsz a szemettől? ostoba filkó, rögtön változ szürke egérré. Úgy szaladoz a lábak alatt, a lyukból fal hasadékba. Jaj, a fürgezzenész, a részdobok mesteri csépelője, kéri, bocsáss meg,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 mint a Kadmoszi királylány nem egészen kifogástalan származású fia. Dionüzosra még sok megpróbáltatás várt, a titánok széttépték, Zeus ismét összerakatta testének darabjait Apollóval, kicsit túl sok élmény egy hat éves gyermek számára. Ehhez képest Mánt hátán nyugodt körülmények között nőtt fel, nagy király lett, számos országot meghódított.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 Most pedig négy verset hallhatunk modern és régi pakisztáni, nepáli és indiai költőktől. Az indiai költészet a mai napig fontosnak érzi, hogy spirituális érzéseket közvetítsen, sokkal inkább, mint a világi világát. Olyannyira így van ez, hogy még a népszerű dalok témájában is gyakori az Istennel való kapcsolat szépsége. A hindú vallásos megnyilatkozása sok mindenben más, mint a nyugati emberé, aki a vallást jobbára intézményi formában megjelenő kulturális élményként éli meg. A kareti ember számára az Istennel való kapcsolata az érzések egész skáláját foglalja magába, és az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló érzelmeket és a tiszta lelki érzelmek tükröződéseként éli meg.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 Persze, hogy a lányok szíve vadul zakatul. A jamúna megélénkül, virágerdőben a part, és az összes bambuszliget visszhangozza azt a dalt. Egy kis kisfiúval most álomba szenderült, fölcsendül, ha itt az óra, mint a kagylók ürt. Ben marad a levegőben, mennydörgéssel is felér, mikor argyunát repíti harci szekér. Kurushetra zsivajában hallod, Krishna énekel, korról korra visszatérek, mindig itt vagyok, ha kell. Újra tompa a sötétség, újra zúg az eső, elefánt a dévák között, börtönbe jön a világra ő. páli százdökövet következik. Balakrishna száma, amit a neve is mutatja, ő egy hindu költő. Ene párban nagyon sok hindu él, úgyhogy ez egyáltalán egy meglepő. lepő? Balakrishna száma, ének. Krisna bűvös fuvolája szól a túrában, minden házban és szobában, szívek elrejtett zugában, ritmusára minden megremeg.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 Túláradó örömökben pásztorlányok könnye hull. Állnak, mint az aranyszobrok, megingathatatlanul. Odadásuk folyója megárad, s a gát szakad. Néma lesz az univerzum, ég a földnek csókodad. Szél virágzó fák alól, fürtös hajukat zilája, Krisna bűvös fuvolája szól. Utoljára egy vigyápati nevű költőt választottam, aki a középkorban élt Indiában, Brindában. Ez őszi holt című verse fog elhangzani. Vigyápati őszi Hold. Szép a virág, de szebb, ha kertetékesíti, melynek az útjai őrzik kán a lábanyomát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 Sámaszundor vár alig edden. ti szól. Nincs a lányok közt ki az édes hívószóra, otthon maradna. Ha kána érte küldi a holdat. Ma két régi műsorunk részleteit idéztük fel, melyben Szilágyi Mártát és Albertó Tamást hallhatták. Most búcsúzom Önöktől, két hét múlva találkozunk ismét. Az india hangját, Bányai Géza műsorát hallhatták.